han zuten e, leorte garaiko sundaketa e, batzuek egiten nahi eta hortik gura ustiatzeko eta orduan belor dira irunera mm, ba urroiek bolkatuko berkon bonpeatuko ingon itzuskela leorte leortea zen momento batean e, aitzakia guretsa da aitzakia seren iparraldia isurtzen diren errekak eta berri se diot errekak bai hartzu bai hartzuko errotan bai justiz eta hor onduan dauden beste bi erreka baditute neko hor gure demanda lehorte momentuetan e, asetzeko. Ezkatzen diogu, hain zuzen autoritatea, momentu batean berriz ere berbegitatzeko obra honen proiektua. Eta gunei duguna bakarrik gaizki edo, edo bintzat e, duda izpibabaldi madagoa, E, aldundiak parte hartzaila da ba eniustu, te, hartu ni luke parzuroekin batera eta urarekin batera ba estudiatu guk hori plasatzen beste teknikoekin eta gu aurrian eta pixka bat aber gilla ze ze ze gertaiteken jaiskile duen akuifer